Та будь-що, Сергій не міг уявити собі цих двох спільниками. А чому та Лизіна вели під дулом пістолета туди-назад? У них же була прокладена волосінь. І навіщо її прокладали? Пройшла не одна хвилина, перш ніж Сергій поволі рушив у бік основного коридору. Ноги позатерпали, він просувався в суцільній пітьмі, не наважуючись увімкнути світло, хоча навколо вже давно нікого не було. Що ж це в біса тут коїться? Він перечував, ой, як передчував щось недобре, але не вірив у це, наче боячись бути обсміяним самим собою за дурні. Безпідставні підозри. І ось на тобі. Пальці намацали тумблер на акумуляторі. І його ліхтар увімкнувся. Нікого. Його несподівано охопило відчуття чогось невідомого та небезпечного. Кого боялися члени групи? До кого намагалися бути повернутими обличчями на кого націлювали пістолети. Сергій не міг собі пояснити, чому, але чомусь був майже упевненим, що сварка між членами групи тут ні до чого. Щось підказувало йому, що попри все, ці люди добре розуміли, що роблять, а гадже і бояться когось або чогось не дарма. Безперечно в цій ситуації Талезін більше за нього знав, але поділитися із Сергієм інформацією він не міг. Многі самі понесли Сергія в бік виходу із західної сітки. Потрібно було якомога швидше виходити на поверхню. Це був єдиний реальний шанс щось зробити. Він підняв жилку з землі, і тепер майже біг, припадаючи на ушкоджену ногу тамуючи біль. Все тепер залежало від того, куди простягалася волосінь. Якщо до самого виходу, то біда. Тоді навіщо вони вели Валерія назад у серце диявола? Може, вони планували йти ще далі? Назад же вони легко поверталися по прокладеній жилці. Але Сергій не вірив, що вона тягнеться аж до самого виходу до головної зали. Надто мало часу залишалося в групи, щоб дійти до самого виходу і тепер повернутися на те місце, де вони щойно зустрілися. Ще й з рюкзаками, а можливо їхні плани – Змінив цей недоречний в усіх відношеннях землетрус. Сергій мить зупинився, знову витяг ножа, перетяв жилку і заспішив далі, змотуючи її за собою. Треба було позбавляти їх будь-яких козирів у цій грі, правил якої він поки що не розумів. Але за кілька хвилин кінець жилки несподівано вільно потягся до нього. На підлозі коридору валялися такі ж самі кільця заплутаної жилки, які були намотані на його руку. Тут же валявся і весь моток. Все, вони доведуть Валерія будь-що живого, аж до головної зали, інакше просто не зможуть вибратися з цього підземного лабіринту. Скільки часу це займе? Голосінь безперечно простягалася сюди від самого кінцевого пункту подорожі від Серця диявола. Де зараз група? — Сергій прикинув. — Звідти до Серця диявола, враховуючи ще й завал, який вони муситимуть обходити, Знову ж, за допомогою Валерія, близько години. А якщо врахувати ще й своєрідну манеру їхнього просування, то більше. Можливо, півторі. Скільки вони можуть затриматися там? Ну, взяти по мінімуму хвилин десять. Назад до двох годин. Загалом щонайменше три з половиною чотири години що можна встигнути за цей час. Звідси до виходу півгодини. Двадцять хвилин до села, де стоїть його вісімка. З поправкою на ногу, разом година. Залишається дві з половиною. Ще година до міста і година назад. Півгодини на те, щоб мобілізувати когось на допомогу. Кого? Кого можна мобілізувати в новорічну ніч. Він навіть не знав, де хто з друзів її святкує. Безперечно, усі вже добряче випали. Чорт, забирай! Врвонути одразу у відділок, написати офіційну заяву. Скільки часу займе бюрократична тяганина, щоб зібрати загін, здатний боротися за збройною групою – щонайменше з трьох чоловік. Можна не встигнути. Що тоді робити? Він взагалі схильний був сумніватися, чи можливо це. Чи поїде хтось із ним за шістдесят кілометрів у новорічну ніч ловити в печерах озброєних зловмисників, поки його розпитають, що й до чого мене щонайменше... Він не знав, скільки. Поки про все це доповідатимуть по інстанціях, поки отримують дозвіл на такий захід, мене ще невідомо, скільки часу. Він може не встигнути. Що ж тоді робити? Який ще може бути вихід? Це була складна дилема. Він не мав права кидати Валерія, якого втягнув до цієї халепи, і життя якого, можливо, зараз дійсно висить на волосинці. То що ж повертатися зараз? А якщо усе це заварюється надовго? Їх багато, вони озброєні, ситі і здорові. Він з голими руками, сам голодний і з травмованим коліном Сили явно нерівні. Розраховувати можна швидше на несподіваність нападу або просто везіння. Більше ні на що. А якщо довготривала боротьба, він рішуче рушив до виходу. Є принаймні можливість дістатися до села, і зателефонувати комусь зі спелеологів, нехай піднімають міліцію, справа серйозна, чи тільки вдасться звідси позвонити».